l'entrevista. L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, amb recolzament de la Regidoria de Promoció Econòmica, organitza la Setmana Gastronòmica de la Cuina de Tardor i del Bolet. Les activitats tindran lloc entre el 4 i el 13 de novembre i, com a novetat en aquesta edició, es comptarà també amb la participació dels cellers tianencs que obriran les seves portes per visites guiades a les seves instal·lacions. I precisament per parlar sobre aquest tema, avui tenim convidats a l'estudi de ràdio Tiana a un dels cellers participants en aquesta setmana, que és Perxet, i parlem amb el seu gerent, Josep Puig. Benvingut. Hola. Què tal? Gràcies Gràcies per atendre'ns i bon dia. Bon dia. <ríe> I també tenim el propietari de Can Roca, un dels restaurants doncs que oferiran aquests menús centrats a la cuina del Bolet, Jordi Cicres. Bon Hola, dia? què tal? Bon dia. Bon dia. Doncs bé, parlem una miqueta del que tenim per endavant. Tenim una setmana plena de, de, de vi, bolet i menjar, no?, per endavant. Sí, bé, bueno, els restaurants de, de, del Maresme eh, han fet una setmana del bolet i a Tiana ens toca de les setmanes, eh, les properes setmana. I bé, bueno, nosaltres oferim uns plats dels restauradors de Tiana, o gairebé tots, no puc especificar si són tots o gairebé tots, amb un menú tancat eh, relacionat sobre el bolet que més no és el primer any, eh, no sé si funciona molt bé això de tenir un menú, perquè l'any passat recordo que de la benvinguda deia «home, no, això dels menús no acaba de funcionar, o com va això?». Bé, bueno, hi ha gent que, que ve expressament a menjar el, el típic menú del bolet, però clar, com que no hi ha molta, molta informació, hi ha gent que arriba, clients que arriben i diuen «ah, hi això», i llavors s'hi agafen, però no perquè vinguin expressament a, a menjar el típic menú del bolet. I dèiem que hi ha una novetat aquest any, que més enllà de la cuina, doncs com que sempre ja sabem que estem en plena reivindicació o reactivació de, del Consorci de la Denominació d'Origen a l'Ella i amb la promoció dels productes locals, doncs als cellers un cop més us heu sumat a tot el que tingui que veure amb la gastronomia, doncs us hi sumeu, no? Sí, home, penso que els nostres vins també ajuden a, a netejar la boca i gaudir dels bolets, no? I encara que veritablement els protagonistes són els restaurants, no? I crec que són ells els que o bé perquè la publicitat fa que porti gent al restaurant, o bé perquè, com molt bé deia el Jordi, ells també penso que és una excusa per vendre un determinat tipus de plats i diferenciar-se, però és una gran oportunitat. El que no hi ha dubtes és que els vins, i en aquest cas per xet, doncs sempre ens sembla que ajudem a maridar bé qualsevol tipus de bolet amb, amb, amb els nostres vins, i per això trobem molt acertat i ens fa goig participar-hi. Ah, que en aquest cas hi ha algun vi això especial per, que, que vagi acompanyant ben bé els plats fets amb bolets? Bueno, nosaltres tenim, estem en moltes denominacions d'origen, però, però la veritat que la que estem és l'adequada. Jo penso que el, el cava, precisament, el cava i el propi vi de l'ella, per la seva untuositat i volum en boca m'arida molt bé amb qualsevol tipus de boleta. Estic pensant molt amb, el, amb els que fas normalment a la brasa, amb no? mm el -hmm, sí. la llanega. però en definitiva, quan el Jordi ara us explicarà alguns plats que ens deia macos que faran a Can Roca, <laughs> doncs penso que amb salsejats i això, els vins de l'ell hi molt bé, perquè tenen aquella cosa de l'acidesa, però a la vegada també l'ontuositat i volumen en boca per netejar bé la boca. Penso que són molt adeguats. Doncs vinga, fem una mica de salibera. <ríe> Quin és el plat que, que es prepararà a Can Roca per bueno, aquests dies? Eh, nosaltres eh, farem el del primer plat, fem canelons de, de bolets i amb, amb beixamel de ceps. déu nhi eh? Sí. I llavors, com a segon plat, fem fricandó amb moixernons i rovellons. Llavors fem la coca de full de cabells d'Àngel, que és una coca que fem nosaltres, eh, amb vins de la dominació d'origen a l'ella. Fantàstic, eh? Sí, Perquè sí. més tot és queda un... a casa. Sí, sí, a més a més és un menú que sembla al sentir-lo ja ja dóna ja, ja gust a, a menjar-ho sí, ara sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. aquest any és un any complicat de bolets sí, no? sí, aquest any és una mica complicat, ara en comença a ver ne ja, ja n'hi comença a haver-ne això una de de pregunta, perquè en aquesta setmana gastronòmica del bolet sí. vol dir que els bolets d'on venen és a dir, sabem que la serralada de Marina doncs, hi ha bolets, però que està la cosa sí. molt negra sí. i per tant suposo que us heu la vida no? és molt difícil trobar bolet ja no de, de la serralada de Marina ni de Catalunya, si no és difícil ja buscar-lo trobar-lo d'Espanya mm actualment hi ha molt de bolets dels Alps dels Alps i dels Pirineus espanyol i francès, però a molta alçada, com que es no ha fet fred Clar. a l'alçada hi ha molta humitat i és on es troben més bolets. I això pels restauradors eh, ha implicat alguna cosa pel que fa el preu i la planificació? No, no, no, no, el no, no, preu no, no, preu no és, és un preu més o menys com sempre, perquè tampoc no hi ha molta demanda El tema econòmic, doncs eh, com que hi ha molt poca demanda doncs també hi ha poca oferta i no i no implica el preu. Si hi hagués molta demanda, seria un preu escandalós. Bé, el que està clar és que durant tota aquesta setmana podrem anar a diversos restaurants de la nostra vila doncs, a degustar tots aquests plats que, que estupendos. Doncs una mostra és aquesta, no? que millor no fem més detalls per no anar agafant-se però pels cellers, a més de, doncs, aquest maridatge que dèiem entre plats i, i vins, doncs, també hi ha el d'obrir les portes, una iniciativa que cada vegada l'esteu fomentant més, de... que els cellers obrin les seves portes i que la gent de Tiana i no Tiana no? Pugui... ...veure què és el que s'hi cou per allà dins, no? Home, clar, jo penso que és la, la, la il·lusió també és... ...la gent vol aprendre, no? I i venint al celler segur que alguna cosa prenen ja no solament de la marca no? sinó sinó del món del vi i crec que amb això també col·laborem que aquells dies hi hagi per exemple nosaltres el dissabte doncs no? Pues, no sé, que aquell dissabte si ve gent a veure el celler que a Mònica tampoc també es quedaran a menjar als restaurants de, de, de, de Tiana esperem per tant també ho fem amb, amb franca col·laboració no, no solament és la la cosa de dir, bueno, si hi ha 25 o 40 persones se faran alguna més de parxet, doncs encantats, però també encantats de, de fer bullir l'olla, que, que és una mica el que es busca. Bé, vaig a dir horaris i això perquè la gent li molt, ja us sé, això de, dels cellers i les visites guiades, concretament com deia el Josep Puig, uh, Perxet s'obrirà les seves portes dissabte a les 11 del matí i també el mateix dissabte uh, el Talella també obrirà les seves portes, uh, que s'ha fet coincidir, i en aquest cas diumenge també dia 13 perquè s'allarga aquesta setmana uh, diumenge dia 13 el Talella també podrà veure doncs, per dins el, el celler de Quim Vall, on doncs, també obren les seves portes, dissabte 5 i 12 a les 11 del matí, i en fi, que, que podrem veure tots els cellers de Tiana per dins i, i amb detall, no? Sí, sí, amb detall, amb detall, i tot que poden fer molta pregunta, que, que penso que és important de vegades no és tan important si el celler és més o menys maco o com és, sinó que poder parlar amb aquest casa amb els que estem al dia a dia, i això penso que modestament, no?, podem, podem ajudar a, a, a explicar més què fem aquí a la zona, i com és un vi, a tastar-lo, perquè t -t tastarem alguna coseta, i penso que això és atractiu. I bé, pel que fa al restaurant, doncs hi participant com dèiem, gairebé tots, no sabem si tots, però gairebé tots, i amb diversos plats, per exemple, la vi mingu, saltejats amb botifarra, amb estofat de bolets de temporada, i vi reurà tres ceps, uh, doncs, per exemple, també el triti farà una pizza amb crema de bolets, bolets i també pasta i espagueti amb salsa de bolets i foie i en, al cap i a la fi doncs, això ajuda després a la reactivació això que dèiem de fomentar una mica que la gent vagi als restaurants de casa Aviam, Lo important és que tot sumi i això suma eh? i el, el, el donar-ho a conèixer al doncs, poble es reactiva més ve gent, coneix, mira tiana fan això tiana fan allò i és per sumar perquè vingui gent al poble que si, relativament si ve gent al poble tots els detillants, els comerciants i això, pues, pues, i gaudeixen. Perquè, com, com deia el Jordi, és veritat que és una iniciativa comarcal, és a dir, que hi ha diversos pobles de tot el maresma que estan fent aquestes jornades de, del bolet, i això també ajuda, és a dir, el fet que sigui una qüestió comarcal i que vingui gent de fora, també suposo que tant cellers com restaurants, etc., es busca que no es quedi només a casa, sinó que expandir una mica, no? Sí, perquè a més a més està bastant fet, perquè no es fa cada setmana en el mateix poble de, de, del Maresme. Si no, es van fent a pobles diferents. Uh -huh. eh? I la gent pot triar. O sigui, aquesta setmana, doncs pues mira, anem a Tiana, la pròxima setmana ens anem a l'ella, l'altra ens anem a... a on sigui. Pot triar, no, no són tots de cop en una setmana, que llavors sí que seria una mica... Això fan durant un mes i mig uh -huh. i cada setmana es va fent en un poble. I, I sí que és veritat que llavors vas guanyant una mica nom a aquella... De... Ah, vas guanyant nom a tot el que és la comarca perquè, clar, els triptits aquests tots són iguals per nosaltres que per a tots els pobles, sí, va. i vas coneixent. Al final, la unió fa la força, no?, allò que es diu, i que sí, sí. ens hem d'anar unint a iniciatives d'aquestes més grans, doncs ja sabem que, per exemple, també, com dèiem, en el Consorci, es té molt aquest objectiu, no?, de dir potenciem els productes de casa nostra i que tots els restaurants de la zona i que totes el... les botigues especialitzades doncs, puguin realment recomanar els productes de casa nostra. No? Sí, sí, bueno, és que ara estem descobrint coses que, que, que, que fa anys, que inclús a Itàlia, per exemple, es duen cap són capdavanters, cap amb aquesta cosa tan de gaudir, profitar se de de l'agricultura, de, la, de la gastronomia de, del voltant, no? El que ens ajuda molt és això, excuses comunicatives. També que tinguin credibilitat. Seria greu que féssim això i no sabiéssim fer bolets, però és que el bo és que ja hi havia cultura, no? I el bo que també és que aquí hi havia cultura de vi, per tant, eh, és una oportunitat de fer descobrir una cosa que altres països, fins i tot per mentalitat, ja la tenen, no? En canvi, aquí potser la crisi també ens ajudarà. Potser descobrirem que, que la gent de Barcelona o d'aquí el propi Maresma o de descobreixi que, que, que S'ho pot passar bé se aquí i no anant a Girona, en perdó, no?, de Girona, o, o d'això, disfrutar perquè aquí ja poden disfrutar un cap de setmana molt bé de cultura, de menjar, de sol, perquè aquí no falla mai el sol, i moltes d'aquestes coses que tenim. Doncs, eh, com dèiem, comença aquesta setmana gastronòmica de la cuina de tardor i de bolet. A més, doncs, amb activitats paral·leles, per exemple, diumenge dia 6, a les 10 del matí, eh, doncs sortirà de l'Observatori d'Astronomia de Tiana una sortida guiada per conèixer els bolets de la sala de la Marina. Ho tindrem complicat? Molt complicat, no? aquest any ens haurà un nivell complicat. Ho complicat, però a més també hi haurà una, una xerrada sobre el tema càrrec de Ferran Almeida, també hi haurà una hora del conte, doncs, perquè els nens també uh, es fiquin en, en matèria. En fi, tenim tot d'activitats uh, doncs, paral·leles centrades a, en el bolet i que en volíem parlar, doncs, com dèiem, eh? aquesta setmana, dia 4, comencen aquests menús en els diversos restaurants de la, la nostra vila, un d'ells Can Roca, amb Jordi Sikres, que ens ha acompanyat, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns. I també, doncs, com dèiem, la col·laboració dels cellers, com per Xet, amb Josep Puig, que és el seu gerent, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adeu, Adeu. Adéu, bon dia.